Ő majd kegyeskedik visszaadni rondjaimat, és épp bőrrel elbocsát innen. Jaj, légy könyörületes is, menj meg engem! Azzal már is térdre vetette magát, és feltekintő szemével, s felemelt kezével, épp úgy esengett, mint szavaival. A leányka láthatóan megborzadva felkiáltott: Ó, oh, Milord, térdes! és előttem! Aztán rémülten elrohant.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 Jaj, nekem! Azt hittem a hír a valóság torzítása volt, de félek tőle, nem így áll a dolog. Aztán egy keserveset sóhajtott, és jóságos hangon fordult a fiúhoz: Jér, atyáthoz, gyermekem! Te beteg vagy! Tomot talpra állították, és most reszketve is alázatosan közeledett Anglia királyához. A királya rémült arcocskát két kezébe fogta, s aggodalmasan, szeretetteljesen csüggött rajta egy darabig, mintha csak a visszatérő értelemnek valami biztató jelét keresdi, aztán a bodros fejét keblére szorította, gyöngédesen símogatta, és így szólt: Nem ismered meg, atyádat, gyermekem! Ne szakazzd meg, öreg szívem! Mond, hogy megismersz. Ugye megismersz? Ugye meg? Hogy ne?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 Így már jól van. Jár közelebb, gyermekem! hat pihenjen szegény megzavart fejeskéd atyád szívén, s marad nyugodtan. Futózavar az egész. Ne félj! Hamarosan meggyógyulsz! Aztán az egybegyűltek felé fordult. De jóságossága hirtelen elpárolgott, szeme félelmes villámokat szórt, és azt mondta. Ide figyeljetek! Az én fiam bolond,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 Most már könnyebben vagyok. Bolond volna? Ha ezerszer is bolond, csak vesz hercege, s én, a király ebben megerősítem. Még holnap iktassák be hercegi méltóságába, ősi szertartás szerint. Már is intézkedjél, Hertford uram! Egy nemes letérdelt a királyi ágy elé, s így szólt.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 Begyönyörűek is voltak régi álmai, és ez a valóság berettenetes.